Din adâncurile pământului, de la o vreme pământul are în jos osul bunicului meu cel mai frumos Și mai jos de jos el are umbra osoasă a strămoșului oarecare Unde se sfârșește pământul, în jos se începe gândul, totul e plin de strămoși care ne țin pe umerilor victorioși, mă uit la mine, mă uit la tine și văd pomii pe care îi vom ține crescuți în pământul de deasupra și viitor, care acum e numai al lor, peste trupurile noastre vii, de strămoși ai celor care vor fi.